Se pudesse ter um título para essa administração, seria Jesus Cristo é o Senhor. Seria sobre o senhorio de Jesus sobre nós. Nos submetermos a esse senhorio de Jesus. E eu quero basear toda a nossa conversa hoje num dos textos que eu acho que, são, que é dos mais lidos da Bíblia. Eu já vi esse texto sendo lido. Em batismo, eu já vi esse texto sendo lido em casamento, em funeral, num culto normal, que não é nenhuma dessas exceções, que é o Salmo 23. Todos nós já lemos esse salmo algumas vezes. Todos nós. Eu quero trazer uma reflexão sobre O senhorio de Jesus nas nossas vidas, exposto no Salmo 23. Eu vou ler o Salmo 23 em algumas versões.、O、primeiro que eu vou ler é a, a mensagem. É uma versão que eu gosto de ler de vez em quando, para fazer uma comparação, para estudar. Eu gosto muito. Ele diz assim, presta atenção. o、oh、eterno, meu pastor, eu não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontrastes lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada. Porque tu caminhas ao meu lado, teu cajado fiel me transmite segurança, tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos, tu me renovas e meu desânimo desaparece, minha taça transborda de bênçãos, tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida, assim, Vou me sentir em casa, no templo de Deus, por todo o tempo em que eu vivi. Eu gosto muito dessa versão. Ela traz assim, o s a l v o de uma forma, numa linguagem um pouco diferente, mas muito, que fala muito ao meu coração. Vou ler agora na versão, que é uma versão mais comum, que é a versão revista e atualizada, que nós estamos mais acostumados. E diz assim o、um、texto: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. r e f r i g e r a m i n h a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu sou apaixonado com esse salmo. Oh, meu Deus! E ele termina de uma forma tão linda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão Todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mas eu quero trazer uma outra versão, a versão ampliada, que eu estou querendo uma Bíblia dessa, mas não achei ainda. Geraldo se comprometeu a achar e comprar para mim, eu vou reembolsá-lo, mas ele pode até me dar de presente, Geraldo, eu estou aberto.、Né? De repente, você está querendo me dar um presente, eu vou ficar. Eu pedi a. Aos meninos da mídia para publicarem, para projetarem ali. Eu queria que você lesse junto comigo. Não apenas que você ouvisse, minha letra, mas que você lesse junto comigo. Porque aí você vai ouvir e vai ler, vai ficar mais gravado ainda na sua, em você. Diz assim o texto: O Senhor é meu, meu melhor amigo e meu pastor. Sempre tem, por favor, a i d a não li, volta. Sempre tenho mais do que o suficiente. Ele, opa, podemos ler juntos? Ele me oferece um lugar de descanso em seu rico amor, suas pegadas me levam a um oásis de paz, o riacho de felicidade. Versículo 3. É aí que Ele restaura e revive a minha vida. Ele abre diante de mim caminhos para o prazer de Deus. Me conduz nos seus passos de justiça para que eu possa trazer honra a seu nome. Senhor, mesmo quando o teu caminho me levar através do vale da escuridão profunda, O medo não me conquistará, porque tu já me conquistaste. Você está perto de mim e me conduz por todo o caminho. Tua autoridade é minha força e minha paz. O conforto de seu amor tira meu medo. Nunca estarei sozinho, porque você está perto. Versículo 5. Você se torna meu delicioso banquete, mesmo quando meus inimigos se atrevem a lutar. Tu me unges com a fragrância do teu Espírito Santo. Tu me dás tudo o que eu possa beber até que meu coração transborde. E o último versículo. Por que eu sentiria medo do futuro? Porque a sua bondade, o amor. Me perseguem todos os dias da minha vida. Depois, quando minha vida terminar, retornarei à s u a gloriosa presença para estar sempre contigo. Amém. Amém. Que coisa mais gostosa. Que coisa mais gostosa. Mesmo quando teu caminho me levar através do vale da escuridão profunda, o medo não me conquistará, porque tu já me conquistaste. Ninguém pode me conquistar mais, nenhuma situação adversa, nenhum medo, porque ele já me conquistou. Como alguém pode comprar alguma coisa que já foi vendida, se já não está mais lá, é a mesma coisa. O medo não pode me conquistar, porque eu já fui conquistado por ele. Aleluia. Você se torna meu delicioso banquete, mesmo quando meus inimigos se atrevem a lutar. Oh, Jesus. Ler esse salmo é me familiarizar, é me lembrar de tudo que Deus, de algumas coisas importantes que Deus diz sobre mim. Mas ao mesmo tempo, é me relembrar de quem Ele é. Do que Ele é. E não à toa, e não sem nenhum propósito, o texto começa falando que o Senhor, o Senhor, há uma implicação direta do senhorio de Jesus sobre nós. A gente poderia ler esse texto: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, Me faz repousar em passos verdejantes. O Senhor leva-me para a j u n t a das águas d e descanso. O Senhor refrigera minha alma. O Senhor guia-me pelas veredas de justiça por amor do Seu nome. Ou poderíamos dizer assim: sob o senhorio do Senhor, eu o tenho como meu pastor e nada me falta. Sob o senhorio do Senhor eu repouso em passos verdejantes. Sob o senhorio do Senhor eu sou levado às águas de descanso. Sob o senhorio do Senhor a minha alma é refrigerada. Aleluia! Sob o senhorio do Senhor eu sou guiado pelas veredas da justiça. O ponto central é que Ele é o Senhor de todas as coisas. O ponto central é que Ele é o Senhor da minha vida. Antes de ser meu pastor, ele é meu senhor. Antes de eu ter uma relação de pastoreio com ele, de ovelha, eu tenho uma relação de serviço, de servidão. Ele é meu senhor. Ele é meu senhor. É tão interessante que, na nossa vida, a gente passa por. Por situações, e o texto fala sobre isso, fala sobre o caminho escuro, o vale escuro. E a gente passa por situações d a nossa vida em que a gente tem plena convicção de que é o、um、vale escuro, de que é o、um、caminho escuro. Às vezes, coisas que para nós parecem assim impossíveis. Tem alguns. Que tem a habilidade de colocar um peso muito maior nos problemas que a vida nos traz, que surgem na nossa caminhada de vida. Tem gente que tem. É uma, uma, uma frase que a gente usa muito, é Faz tempestade no copo d'água. Tem pessoas que têm esse dom. Às vezes, nós tendemos a aumentar os nossos problemas, até mesmo para justificar. Ou para nos sentirmos justificados em nossos medos. Não, aquilo é realmente assim. Eu, eu, não, aquilo... mas Para justificar a nossa postura. Exageramos o tamanho do nosso problema para que a nossa ansiedade tenha alguma lógica, tenha alguma razão de ser. Aí alguém pode falar assim: Mas você não tem noção da dor que eu sinto. Ninguém tem. Mas uma verdade é que às vezes nós exageramos muito o tamanho do nosso problema, para que a gente traga alguma lógica, algum sentido para o tamanho da nossa ansiedade, para o tamanho das coisas que vêm sobre nós. E nós vamos ver aqui como que Deus trata isso. Uma coisa que eu, primeira coisa que eu olho para esse texto, esse Salmo 23, vem na minha mente assim, uma coisa muito forte. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Esse Salmo é muito bom. A gente precisava de ler isso assim mais vezes, com mais frequência. Há uns anos atrás eu participei de um congresso, numa cidade do interior de Minas, é, lá na região da. No Circuito das Águas. Eu, eu acho que foi São Lourenço, mas pode ser Cambuquira também, um dos dois. Porque eu lembro que nós fomos nas duas cidades. Eu não sei qual que foi um passeio turístico e qual foi o Congresso, não lembro mais. Mas nós fomos lá e nós fomos ministrados sobre esse salmo. E o pastor que ministrou, ele falou naquele dia, eu não, não esqueço isso. Ele falou assim: tem dez anos que todos os dias eu leio o Salmo 23. E a cada vez que eu leio. Deus m e fala uma coisa diferente. Eu, naquele, naquela época, era ainda bastante jovem, mais jovem do que eu sou hoje, n e r t o Mais jovem do que eu sou hoje. E aí, eu fiquei assim: como é que, que lê uma coisa durante dez anos e consegue aprender cada vez que lê? Eu comecei na minha. tomado, né, levado pela minha juventude, eu comecei até a duvidar. Que aquele homem realmente estivesse falando a verdade. Mas aí a gente conversando, conversando aqui, eu sempre fui muito curioso. Aí eu olhei lá as anotações dele, numa das nossas conversas, estavam lá as datas. Eu não vi dez anos, mas eu vi muitos anos. Então eu falei,、ah, é, realmente, ele está falando a verdade. São dez anos, todos os dias, lendo o Salmo 23. E a cada dia sendo abençoado por Deus. Eu oro para que o Senhor nos dê uma experiência assim, de termos porções onde o ensinamento, onde a vida não pare de jorrar, porções bíblicas onde a vida não pare de jorrar delas, onde nunca se esgote, nunca chega numa condição de exaurir toda a vida que tem dali, que a cada momento a gente possa ler, reler. E consultar, e mais uma vez, e a gente ser inundado com aquilo que está sendo dito, com aquilo que a palavra está dizendo, que isso se renove nas nossas vidas. Esse salmo precisa ser lido, relido, revisado constantemente por nós, porque ele diz que o nosso Senhor é nosso pastor. Sabe de uma coisa? Muitas vezes nós temos um problema financeiro. Ou achamos que temos um problema financeiro. Mas não é um problema financeiro. Apesar do recurso pequeno, apesar de contas altas, a maioria das vezes o nosso problema é de senhorio de Jesus sobre nós. Porque nós olhamos hoje a situação, olhamos hoje a. a, a A conta, o gerente do banco ligando, olhamos hoje as contas acumulando, mas se nós tivéssemos olhado para o Senhor, para que o Senhor Jesus, o senhorio de Cristo, tivesse efetividade em nós lá atrás, certamente a gente não teria esse problema hoje. Faltou reconhecer Cristo como Senhor lá atrás. A questão do senhorio de Cristo, no Salmo 23, que diz: O Senhor é meu pastor, é onde todas as coisas começam, ou pelo menos deveriam começar. Como eu vou educar meu filho? Eu vou pensar: O Senhor é meu pastor. Se Ele é Senhor, eu preciso ir para debaixo da autoridade e falar: O que, que eu preciso fazer? Como que o Senhor, como Senhor, e eu, como servo, como escravo, vou agir? Como que eu vou fazer? Irmãos, eu não tenho dúvida que isso ia, isso ia impedir, se não todos, pelo menos a maioria, dos problemas de relacionamento, dos investimentos que fizemos e perdemos nosso dinheiro, nosso recurso, nosso tempo, das coisas que tentamos fazer. Depois deu em nada, porque nós olhamos, deixamos de olhar para aquele que é senhor, deixamos estabelecer uma relação de senhor e servo, de senhor e escravo, que é isso que nós somos. E às vezes nós mesmos tomamos a rédea da nossa vida e queremos ser senhor de nós mesmos. Isso eu sei o que vou fazer, isso eu já sei o que vou fazer. Eu não sei você, mas. Todas as vezes que eu resolvi tomar as rédeas, deu errado. Deu errado. Há muitos que pensam ter problemas de relacionamento, quando, na verdade, o problema é de reconhecer o senhorio de Jesus em nossas vidas, mas como isso? Como que tem essa relação de? Como que eu posso estabelecer uma conexão de relacionamentos com o senhorio de Cristo? A palavra de Deus, o próprio Senhor fala que a gente deve amar uns aos outros. Não fala que eu devo ser amado pelo outro. Não fala que eu devo ser amado pelo Geraldo. Fala que eu tenho que amar o Geraldo, mesmo ele ser nesse Geraldo. Uma b ê n ç ã o na minha vida. Percebe? Quando eu entendo aquilo que o Senhor, Na sua função de Senhor, estabelece para a minha vida, e eu entro num relacionamento, não para ser amado, eu vou me relacionar com o k l e b e r não porque eu quero ser amado por ele, mas, porque eu, posso, mas eu preciso amá-lo, com tudo que ele é, como ele é. Eu estabeleço aí um padrão de Deus para a vida, e por isso que às vezes os nossos problemas relacionais, os nossos relacionamentos, aliás, os nossos relacionamentos, nós achamos que nós temos problema de relacionamento, na verdade nós temos problema é de senhorio. Que nós não buscamos o Senhor Jesus para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E nós entramos não debaixo de uma direção dEle, andamos não debaixo de、um, daquilo que Ele determina, mas andamos debaixo da nossa própria vontade. Nós passamos a ser senhores e queremos ser senhores de nossas vidas. Nós queremos caminhar de acordo com aquilo que achamos que é certo, e depois queremos que Jesus conserte aquilo que deu errado. Eu acho isso no mínimo injusto. Embora ele, como pai amoroso, ele esteja l e e sempre disposto a isso, mas eu acho isso no mínimo injusto. Quando eu comecei a caminhar, eu não me dispus a buscar a ele, a buscá-lo, não me dispus. Mas agora que deu tudo errado, eu vejo como única solução ir atrás dele para ele me ajudar a resolver. Isso para mim é no mínimo, no mínimo, uma injustiça que nós fazemos com Ele. Eu preciso aprender que em tudo na minha vida, Ele é Senhor. Em tudo na minha vida eu tenho que submeter o Senhor e Dele. Quantas pessoas, quantos casos nós sabemos de pessoas que tinham um, um plano na vida? Qualquer plano, nada que seja Alguma coisa assim pecaminosa na sua essência. Ah, eu quero. Ah, eu tenho um exemplo muito claro. Eu conheci uma, uma pessoa que era filha de um médico, aqui em Belo Horizonte. E o pai fez tudo para essa menina fazer medicina. Pagou os, as melhores escolas, preparou. E ela estudou, passou no vestibular, ainda era vestibular na época, e começou a fazer medicina na federal. Boa aluna, boas notas, e até que lá pelo oitavo período, nono período, ela chegou para o pai dela e falou assim: Pai, por favor, eu não aguento ser médico. Está lá o nosso doutor Paulo: Eu não aguento ser médico, isso não é para mim. Eu não consigo ver sangue, pai. Eu vejo sangue e u começo a desmaiar, me dá tonteira. Pai, eu gosto de mexer com números. E eu tenho uma notícia para dar para o senhor. Eu tranquei minha matrícula e passei no vestibular para a administração. E é hoje uma brilhante administradora. Às vezes, irmãos, eu estou contando esse exemplo porque, às vezes, nós pensamos em alguma coisa, fazemos alguma coisa que, na sua essência, não é errado. Mas não é a vontade de Deus. Não é o caminho de Deus. Isso toma da gente tempo, recurso, saúde, paz, toma da gente alegria, até o dia que a gente volta para o primeiro amor, volta de onde caímos e retornamos para a caminhada. A gente pode evitar muito desgaste, a gente pode evitar muita lágrima de tristeza, que elas vão ser substituídas por lágrimas de alegria. A gente pode evitar muita dor de cabeça, a gente pode evitar muita sessão de aconselhamento, se nós aprendermos a buscar no Senhor e a tê-lo como Senhor de nossas vidas. Quando nós estamos dispostos a ter o Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas, nós encurtamos muito e evitamos muitos problemas. Sem contar que às vezes nós pegamos um probleminho pequenininho e tornamos ele enorme, né? Nós vamos ler alguns, alguns, trechos, alguns trechos desse texto de, de, dos Salmos, para a gente ir comentando algumas coisas.、Ah, eu notei que, olha, às vezes a dor que estamos sentindo e que temos convicção que é culpa de alguém, alguém causou isso em mim, é também apenas uma questão. De senhorio de Jesus sobre nós. É porque nós não entendemos o que quer ter Jesus como Senhor sobre nossas vidas. Mas vamos lá. No primeiro versículo, fala que o Senhor é meu pastor. É a primeira Nessa primeira, primeiro, eu vejo nessa primeira frase a nossa condição de discípulo, nós seguimos a Ele, como ovelha, nós seguimos a Ele, Ele é meu amigo e meu pastor, sempre tenho mais do que o suficiente. Não significa, quando Ele diz que nada me faltará, que nós não teremos outra necessidade amanhã ou uma decisão a tomar, não significa que nós vamos ficar isentos de qualquer problema. Não significa que eu vou poder ficar, então, ah, nada vai me faltar? Férias full time. Preguiça full time. É preciso trabalhar, irmãos. É preciso estudar para passar no concurso. É preciso investir numa carreira acadêmica. É preciso cuidar, levantar de manhã, fazer o café. É preciso fazer as coisas, é preciso tomar uma postura de fazer as coisas. Quando fala que nada me faltará, não quer dizer que eu nunca mais vou ter, que eu vou viver a vida para sempre assim, no bom vivant, ou que eu não vou ter nenhum, nenhuma, nenhuma diversidade, nenhum problema, não é nada disso. Se você tem um problema em sua vida, não significa que Jesus não é seu Senhor, não significa isso, é o contrário, presta atenção. Descreve como viver a vida de tal maneira que, independentemente das circunstâncias, sempre virá um lugar de vitória, porque Jesus, Ele é Senhor. Não é que nós não vamos ter, nós vamos ter, porque no mundo nós vamos ter a f l i ç ã o mas junto com ela virá a vitória, porque Ele já venceu o mundo. E quando nós estamos numa relação de senhorio com Cristo, nós entramos nessa instância de fazer parte, de usufruir, de receber essa vitória dele, porque ele já venceu o mundo. Isso passa a ser nosso. Isso é como o jugo. O animal põe o jugo, o. o Cuidador põe lá o jugo no, no, no, em dois animais, um do lado do outro. Aquilo serve para os dois andarem na mesma passada, virarem para o mesmo lado, levantar a hora que o outro levanta, sentar a hora que o outro assenta, caminhar debaixo daquela direção. Você imagina um jugo no pescoço de um e um jugo no pescoço do outro. Aí um quer sentar e o outro quer levantar. Machuca, dói. Mas o Senhor proporcionou para a gente, e Ele d i z que o jugo dEle é suave, Ele nos conduz, Ele nos leva. E quando nós temos Ele como Senhor sobre nós, nós entramos nessa, nessa dimensão de cuidado dEle em nossas vidas. O Salmo diz: por amor de Seu nome. Cada vitória que temos, toda a criação celebra Jesus por Sua vitória, e sabe por quê? Porque ele vê que o plano dele funcionou. Eu sou o senhor dele. Eu coloquei para eles. Eu quero ser seu senhor. E aí nós alcançamos essa dimensão. Aceitamos ele como senhor. E ele celebra a nossa vitória. É muito lindo. É muito lindo. O versículo 2 continua: Aquele que é meu senhor me faz repousar em p a s t o s verdejantes e guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu te f a z e r uma pergunta: qual foi o seu papel na sua conversão? Foi você que o escolheu? Mas a Bíblia diz que ele nos escolheu primeiro. Nós o amamos, sim, mas a Bíblia diz que ele também nos amou primeiro. E sem o amor dele, nós não teríamos condições de amá-lo. Ah, nós falamos que nós colocamos a nossa fé nele. Mas até a fé foi um presente de Deus para nós, nem isso nós tínhamos. É obra dele em nossas vidas, e sabe por quê? Porque ele é Senhor. Ele é Senhor. A maturidade é onde nós entendemos ali, entendemos o, que, o mover de Deus, e, e, o poder de Deus, na sabedoria, no amor, mas. Ser dependente do Senhor significa nós, mesmo com toda essa ciência, nós nunca deixamos de ser criança diante dEle, sempre dependendo dEle, sempre debaixo do senhorio dEle, porque Ele é Senhor. O versículo 3 diz assim: refrigera-me a alma. Essa palavra alma, a gente pode pensar que ela está se referindo a, a alguma parte nossa, assim, né? Que nós temos lá, espírito, alma e corpo, mas em vários textos bíblicos, o significado dela significa por completo. Ele refrigera-me por completo, não fica nada para fora. Quando ele diz refrigera-me a alma, ele está dizendo restaura-me por completo. Presta atenção: me submeter. Ao senhorio de Cristo, é ser, é ser conduzido a este ambiente de completo refrigério nele. Não se trata de problemas, dificuldades que estou passando, mas de estar sobre, de baixo, numa dimensão de senhorio de Cristo na minha vida, que me leva, como diz o texto lá, que me refrigera a alma por completo. Que me traz um refrigério por completo. Versículo 4. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Quantos de nós, irmãos, não passamos por isso? Quantos de nós não experimentamos na nossa vida, na nossa caminhada, um período de que se a s s e m e l h e ao que é, na verdade, um vale da sombra da morte? A gente não consegue ver luz. Não consegue ver vida, não consegue ver um caminho. Eu acho que aquela expressão, uma luz no fim do túnel, deve ser de alguém que e s t a v a passando isso aqui. Não consegue ver nada, é, não consegue ter noção de onde ir, de como ir, do que fazer. Mas eu quero te dizer nessa manhã uma coisa que o Senhor me falou esses dias, que muita, tocou muito meu coração. O vale da sombra da morte, que às vezes passamos, com situações difíceis, e que Deus se cala, não é uma punição. Deus não se calou para nos punir. Agora eu vou ficar em silêncio. Deus não fez uma pirraça com a gente, f o u a agora eu não vou falar mais nada, vou ficar calado. Na verdade, Deus está se calando para nos fazer lembrar aquilo que ele já nos disse, e que nós esquecemos. Deus às vezes fica lá. Porque Ele já nos disse. Mas nós pensamos que Deus está nos punindo. Sabe por quê? Porque lá em casa, às vezes, quando dá assim, algum, algum entrever, lá qualquer, eu fico calado. Me recolho. Não me agrada não quero conversar também. Essa é uma punição. É um castigo. Não faça o que eu quero, então eu vou punir, não vou conversar. Mas Deus não faz isso. Quando Deus se cala, Ele se cala para nos fazer lembrar, ou para que a gente possa escutar novamente aquilo que Ele já nos disse. E o que, que Ele já nos disse? Ele é Senhor sobre nós. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu amo esse texto que diz, Apocalipse 19,6: tem no seu manto e na sua coxa escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E tem hora que nós precisamos de colocar isso na nossa mente e dizer isso para nós mesmos, até que isso seja uma verdade viva dentro de nós. Ele é Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores. Tem hora que nós precisamos de colocar e trazer à lembrança aquilo que nossa mente já esqueceu, que a situação, que a circunstância nos levou a esquecer, nós precisamos de declarar. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele, que Jesus Cristo, é Senhor. Nós precisamos dizer isso para nós: Ele é Senhor. Não sou eu, Ele é Senhor. Não é meu marido, não é minha esposa, não é, não é a circunstância, não é a dificuldade, não é a situação, Ele é Senhor. Nada pode ser Senhor sobre mim, Ele é Senhor. E às vezes Deus se cala para que a gente possa lembrar disso. Que Ele é Senhor. E Ele está lá. Hoje Ele é Senhor. E quando Ele voltar, e o texto de Apocalipse fala que no seu manto, na sua coxa, está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é que isso vai acontecer lá na frente. Mas Ele já é Senhor hoje, aqui, agora, na minha vida, na sua vida,、e、Ele é Senhor. Filipenses 2 diz assim: Olha, no versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Sabe o que eu gosto de fazer de vez em quando? Quando os questionamentos vêm, as dúvidas vêm, aí eu pego o carro, vou dar uma volta e eu fico assim. 「ele é o Senhor」「ele é o Senhor」「ressurreto dentre os mortos」「ele é o Senhor」「todo o joelho se dobrará」「toda língua confessará」 Que Jesus Cristo é o Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu possa não estar ouvindo Deus naquele momento, aquela escuridão possa estar me levando a pensar que Ele não existe. Não. Ele não me abandonou como uma punição. Ele só está querendo que eu me lembre que Ele é Senhor. Em qualquer lugar no, no, no alto da montanha, na Na, no vale, no escuro, ele não deixa de ser Senhor, com a dificuldade, com o problema dentro de casa, ele não deixa de ser Senhor, com os desafios da saúde, ele não deixa de ser Senhor, ele não perde, não perde a posição dele de senhorio sobre nós. Com a dificuldade na conta bancária, com o dinheiro faltando, Ele não deixa de ser o Senhor e o provedor, com, a, com toda a fartura que a gente pode ter, com toda a sorte de bênçãos que podemos ter sobre nós, Ele continua sendo o Senhor absoluto em nossas vidas. Aleluia, aleluia, obrigado, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ah, que coisa boa! Que coisa boa é a gente pensar que esse Deus, Ele está sempre conosco. Ele está sempre conosco. Eu lembro uma vez que eu estava indo para a escola, E eu peguei o ônibus, eu era pequeno, eu peguei o ônibus e eu dei o dinheiro para o trocador. E ele pegou e. Eu não sei se ele se confundiu, eu quero crer que ele tenha se confundido. E a hora que eu fui passar na roleta, ele falou assim: opa, dinheiro. Eu falei: eu já te dei. Ele falou assim: não me deu, não. Eu falei: eu já te dei. Ele falou: não me deu, não. Eu falei: será que eu não dei? Eu comecei a buscar o dinheiro. Minha mãe me dava as moedinhas trocadinhas, né? Tinha para ir e é para voltar. Eu olhei e falei: não. Será que eu misturei? Peguei, não, só tem que ir. Aí, ó, tá vendo? Tá aí. Falei, não, não e s tá aqui não. Esse aqui é pra a voltar. Não, você não pagou, você não pagou, você pagou. Aí entra o meu vizinho, alto, forte. Chega em cima da. Era uma. Uma gavetinha, não sei como é que funcionou, mas era uma gavetinha. Chega e bate. Ele pagou porque eu vi. Aquela voz grossa, forte. Aí eu fiquei todo. Ah, agora eu quero ver você falar que não. Aí o trocador f a l o u Ah, é, então tá bom, me desculpe, eu passei. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele é como esse homem que se levantou de onde eu não imaginava, que estava vendo o que eu não imaginava que estivesse vendo, mas estava vendo a minha aflição, estava sentindo a minha aflição. E no momento que eu precisei, ele se levantou, bateu na mesa e falou assim: Ele pagou porque eu vi, você colocou aí dentro. Aí eu fiquei livre da minha agonia, daquilo que me afligia. Esse, desculpe a comparação pobre, irmãos, mas é assim que Deus faz. Quando precisa, Ele vai lá e bate na mesa. Esse é meu servo. Eu comprei, fui eu que paguei, Ele é meu servo. Aleluia! Essa presença de Deus que só vamos encontrá-la às vezes lá no vale da sombra da morte. Presta atenção, querido. Eu, eu quero ter muito cuidado em dizer isso agora, porque isso é importante para a nossa caminhada, para o nosso crescimento, para a nossa vida. Às vezes o vale da sombra da morte é o lugar onde nós vamos o s encontrar com o Senhor. Às vezes, a hora que nós pensamos o seguinte: Deus me esqueceu, Deus me abandonou, está tudo escuro, eu estou sem direção, eu não sei o que fazer. Para, porque é ali que Deus também está. E、é ali que ele te encontra, é ali que ele te acha, é ali que ele te mostra a presença dele, te faz sentir o tanto que ele se importa com você. Não é o fato de estarmos lá que é ruim, qualquer lugar, pode não ser um vale da sombra da morte, pode ser o pico mais iluminado do mundo, mas sem a presença de Deus, aquilo é escuro. Agora, com a presença de Deus em qualquer lugar, não há nada que nos impeça, nada que nos atrapalhe, nada que, nada que possa nos levar à morte, porque Ele é nosso Senhor. Ele se mostra diferente em situações diferentes. Às vezes nós ficamos questionando: por quê? Por que não? Senhor, onde que o Senhor está nisso tudo? Senhor, onde que o Senhor está na minha casa? A luta, irmãos, é mais longa, presta atenção nisso. A luta é mais longa e mais dura quando eu luto fora do senhorio de Jesus sobre minha vida. A luta é mais longa e mais dura quando eu luto fora do senhorio de Jesus sobre minha vida. Por outro lado, a luta acaba mais rápido quando deixo que Jesus seja o Senhor. Aleluia, aleluia. Só há uma porta, só há uma verdade. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. O versículo 5 diz assim: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu me delicio com esse versículo. Eu me delicio com essa, com essa palavra. Sabe o que o Senhor está falando? Eu preparo uma mesa enorme. Eu preparo para você uma mesa de provisão. E sabe o que eu faço? Eu a coloco na frente dos seus inimigos. E você senta aqui do lado. Sabe qual é a dificuldade n ó s irmãos? É porque às vezes nós estamos nesse ambiente. Isso é uma verdade. Deus, Geraldo, prepara uma mesa cheia de provisões. Mas Ele coloca ela na frente do nosso inimigo. E nós, em vez de olharmos para as provisões de Deus, nós olhamos para o inimigo. Mas olha quem está lá, olha que m está lá. E Deus está assim: calma, eu estou aqui do seu lado. Olha q u i pode comer, pode aproveitar. Sou eu que faço isso. O inimigo está lá pulando, querendo tirar sua distração, tirar você do rumo. Mas eu é que coloquei, sou eu que coloquei. E o que é mesa? Mesa é lugar de nutrição, mesa é lugar de interação. Mesa é lugar de comunhão, e o texto diz que Ele, o Senhor, é quem prepara a mesa. Ele, o Senhor, é que provém a nossa nutrição. Ele, o Senhor, é que toma o primeiro passo para a interação nossa com Ele. Ele, o Senhor, que prepara a mesa para que eu e você tenhamos comunhão com Ele. É Ele que faz. Essa é uma mesa de profunda comunhão, e Deus, diz, e Deus diz assim: Eu vou colocar essa mesa, da nossa comunhão, minha e sua, na presença dos, dos seus inimigos, para eles verem quem você é. É muito doido isso, irmãos. É muito bom. É muito bom. O problema que acontece com, muitas vezes com as nossas vidas, é que a gente não. A, a, a, a gente é tão levado a. a Para longe da presença do Senhor, que a gente olha para aquela mesa, não vê Deus, não vê aquele que preparou, não vê o que foi preparado, mas vê aquele a quem foi desafiado. E ele cresce demais, porque nós só olhamos para ele, só olhamos para o inimigo. Eu acho lindo, e eu fico imaginando na minha mente assim, é, eu fico pensando, O que acontece naquele ambiente, naquela hora? Nós estamos lá. Então eu fico formando a minha mente. Eu já falei com vocês que tem algumas coisas que a minha mente vai trabalhando, assim, uns quadros que ela vai pintando. Eu acho até que eu tinha um quê de, de artista, viu, Letícia? Eu devia ter, devia ter investido nessa área, r q u e u fico pintando uns quadros na minha cabeça. eu fico imaginando que aquela mesa colocada e a gente lá do lado, e aí o inimigo vem, e cada vez. Que nós falamos assim, Jesus, eu te amo. Deus vira para o inimigo e a l Está vendo? Escuta aí. E ele fica se matando, não pode. Eu crio um punhado de dificuldade. Esse camarada levanta a mão para Deus e ora. Olha para a situação da vida dele. Olha para a casa dele. Olha que desastre que está a casa dele. E ele está lá de mão levantada, falando: Eu amo Jesus. Eu tento fazer ele desistir de todas as formas. Mas ele i n s i s t e de levantar suas mãos e falar: Eu adoro o Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te amo, Senhor. E Deus já fez mais ou menos isso lá em Jó. A gente pode pensar mais ou menos uma coisa assim: olha para o meu servo Jó, é um homem fiel é íntegro. Irmãos, qualquer que seja a sua condição agora, qualquer que seja a sua aflição agora, qualquer que seja a sua, aquilo que te tira a paz nesse exato momento, eu quero te convidar. Tira os olhos dessa situação, e coloca os olhos naquela mesa que está posta diante de você. Tira os olhos do inimigo e olha para aquele que colocou, porque é ele que põe. Não é uma questão do tanto que somos perseguidos, é uma questão do tanto que reconhecemos o senhorio de Cristo sobre nós. É isso que vai ser o diferencial na nossa caminhada, na nossa vida. Reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida. E aí, em qualquer vale, por mais escuro, em qualquer situação, por mais, por mais desastrosa que seja, nós v a m o s p o d e r enxergar. O Senhor colocou uma mesa na minha frente. Aleluia. O Senhor nos diz assim: Eu te preparei para a vitória. E só para provar isto, eu vou te levar por um vale sombrio. E quando nós chegarmos lá, eu vou colocar a mesa do banquete. Seremos eu e você assentados numa mesa de nutrição, numa mesa de interação, numa mesa de comunhão, numa mesa de crescimento, numa mesa onde nós vamos mostrar para o inimigo quem eu sou e quem você é, meu servo e me aceita como senhor da sua vida. É muito gostoso. E ainda continuando, continuando o texto para a gente encerrar, diz que o meu cálice transborda. Há um tempo atrás, eu conversava com uma pessoa, e ele disse que um dia, numa das nossas reuniões aqui na igreja, na nossa comunidade, alguém chegou e o abraçou. Eu não vou falar o nome da pessoa porque é uma pessoa que você conhece, e não preciso disso. Alguém chegou e o abraçou, e ele se sentiu tão. d e r que parece que vem uma, uma corrente, assim, de um. De choque, e aquilo pegou nele, ele ficou tão tocado com aquilo, ele ficou tão amado, ele se sentiu tão amado. Sabe o que é isso, irmãos? Era alguém que estava com o cálice cheio. Estava com o cálice cheio, encostou, transbordou. É assim, quando Jesus é nosso Senhor, o nosso cálice está cheio, as pessoas encostam em nós. Transborda de nós para eles, flui do nosso interior para a vida deles. Quem tem o Senhor como Senhor, flui, flui. Às vezes nós oramos assim: Senhor, vem, Espírito Santo sobre mim, vem. E o Senhor está falando, mas eu já fiz isso lá em Atos. Tem dois mil anos que eu fiz isso, até hoje ele não entendeu. Não é agora vem, mas agora, Senhor, flua, flua, transborda. Eu quero te reconhecer como Senhor da minha vida, transborda. Faça o meu cálice derramar. Presta atenção numa coisa: há mais de Deus para ser derramado através de nós, em você, do que você imagina. Há mais de Deus para ser derramado através de você, em você, do que você imagina. Eu li uma frase que eu tomei como minha, compartilhei com o com Geraldo. Há mais de Deus na nossa, na nossa conta do que na nossa mão. Porque nós não olhamos para a mesa, nós olhamos para o inimigo. Nós não olhamos para ele, olhamos para o vale escuro. Eu e você. Nós somos uma fonte de recurso e vida para incontáveis pessoas quando permane permanecemos em um lugar de, confi de confiança, mesmo nos piores momentos. Você é uma fonte que você não imagina o tanto, incontável para incontáveis pessoas, uma fonte de vida para incontáveis pessoas, porque você tem dentro de você aquilo que pode jorrar. E pode fazer esse cálice transbordar. O meu cálice transborda, o meu cálice transborda. É o resultado do senhorio de Cristo em nossas vidas. E aí termina n d o o versículo 6 e diz: Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão, e habitarei na casa do Senhor. Alguns textos falam por longos dias, outros falam para todos sempre. Irmãos, a mentalidade da necessidade tem que acabar no nosso meio. A gente não precisa de mais nada. Nós não necessitamos, nós não somos necessitados de alguma coisa. Nós temos o Espírito Santo em nós. Nós temos o Senhor como Senhor sobre nós. Essa mentalidade de eternamente precisar de alguma coisa, isso é produto de medo, isso não é verdade. O que nós precisamos hoje, o que eu e você precisamos hoje, é de uma coisa, é da presença de Deus em nós, de uma forma ativa, de uma forma que nos mova, porque se você nasceu de novo, você recebeu em você o Espírito Santo, aquele que Jesus disse que ele enviaria um outro, você tem dentro de você esse Espírito Santo, e se nós temos esse Espírito Santo dentro de nós, Nós temos toda a condição de ter Jesus como Senhor de nossas vidas, porque nada nos aprisiona mais, nada nos prende mais, nada nos cerca mais, nada nos impede mais, a não ser a nossa mentalidade pequena, de necessidade constante, de só, se, só chegar diante do Senhor e falar: Senhor,、oh, eu estou precisando, precisando desse milagre. Eu Há um texto que a gente precisa compreender que diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Toda sorte de bênçãos. E a última frase desse salmo diz: E habitarei na casa do Senhor para sempre. Isso não quer dizer que eu vou ouvir para sempre. A igreja, mas significa que eu vou desfrutar da presença do Senhor para sempre. Eu vou desfrutar da presença dele para sempre. Eu vou habitar na casa do Senhor para sempre. Andando no vale escuro, eu estou habitando na casa do Senhor para sempre, porque ele está comigo. Andando no alto do monte, Que não é um vale, é um lugar iluminado com toda a segurança ou pseudo-segurança humana que pode vir sobre nós. Eu vou habitar na casa do Senhor para sempre, porque esse habitar na casa do Senhor não é um lugar que eu vou, mas é uma posição que eu tomo, que eu assumo na minha vida. E eu quero isso para mim. Eu quero essa presença dele comigo. Eu quero essa presença dele diante de mim. Onde quer que eu vá, Sua presença será minha companhia. Por tudo que eu passar, Sua presença será minha companhia. Eu habito na casa do Senhor para sempre. Com todas as dores que vierem, Eu habito na casa do Senhor para sempre. O texto de Romano diz: Quem tentará contra você? Parafraseando, quem tentará contra você? Se Deus é por você, quem será contra você? Não quer dizer que nunca mais alguém vai se levantar contra você, não é isso que o texto quer dizer, mas que o texto quer dizer o seguinte: que todas as vezes que alguém, Alguma coisa, alguma circunstância, alguma situação, se levantar contra você, ela vai receber a oposição do Senhor, porque eu habito na casa dEle para sempre. E na casa dEle para sempre, ninguém pode se levantar contra mim sem antes passar por Ele. Ele me protege, Ele vai à minha frente, Ele é meu pastor, Ele é o meu Senhor. O que nós vamos escolher hoje para a nossa vida? Nós vamos andar ansiosos? Ou queremos ser, ter Jesus como Senhor sobre nós? Nós vamos olhar para os problemas? Ou vamos olhar para o Senhorinho de Cristo? Nós vamos olhar para as dificuldades? Ou vamos olhar para Jesus e falar assim: Eu quero habitar neste lugar. O、Senhor, sendo Senhor sobre a minha vida, eu quero orar nessa hora com você. Eu quero, me, na verdade, se tivesse como eu orar e estar recebendo a oração, eu queria fazer isso agora, mas não tem jeito. Mas eu quero orar com você. O Senhor tem falado no meu coração desde ontem que tem pessoas que estão vivendo num nível de ansiedade altíssimo. Hoje, agora. Nesse momento, aqui neste lugar, é quando você vai entregar essa ansiedade para o Senhor e vai dizer: Senhor, eu reconheço e aceito, Jesus é Senhor sobre a minha vida. Eu quero trocar essa ansiedade sobre o senhorio、e、de Cristo sobre mim. eu quero orar com você, que tem esse nível de ansiedade muito alto dentro de você, é uma pessoa ansiosa. Hoje é dia de você descansar. Hoje é dia de você experimentar da paz que excede a todo entendimento. A casa está caindo, as coisas estão virando, mas eu estou em paz. Porque não há nada que explica isso, mas eu estou em paz. Eu também quero orar com você nessa manhã. Para você que honestamente reconhece. q u e às vezes olha tanto para os problemas, olha tanto para as dificuldades, aquilo fica tão grande que acaba esquecendo de olhar para a mesa que foi o Senhor que colocou. Às vezes é difícil a gente entender isso. Deus é que diz: Eu preparo uma mesa na presença dos seus inimigos, é Ele que diz. Eu preparo, e na presença desse inimigo que você está achando que vai te destruir, eu estou preparando um lugar de interação minha com você, um lugar de comunhão minha com você, um lugar de nutrição, onde eu vou te alimentar, porque sou eu que sou o provedor dessa mesa. Se você está precisando experimentar essa realidade na sua vida, eu quero que você também, eu quero orar com você nessa manhã. Amém?